Тому все до часу лишається на своїх місцях. Роздягається і пірнає під воду. Вода любить, коли він миється. Падає з душової ліки, пружна і гаряча, як готова до злягання жінка. Коли бранко миється, Ветхий водогін будинку спрямовує всі потоки життєдайної вологи до нього і у кранах у сусідів одразу відчутно слабший напір води. Тоді усі знають, що Бранко приймає душ. Води світу прагнуть його тіло, ніби намагнічені. А він ловить тугі струми задоволений, як лосось що йде до місця нересту проти течії могутньої річки, вдало долаючи чергову стрімнину, Вода забирає в нього усі печалі. Вилазячи, бранко розбризкує навколо себе воду, а не витирає. Це погана звичка. Тепер ще годиться поголитися, але він не хоче і вагається. Погана це звичка чи просто незручна? У його типології звички бувають просто незручні, погані і відверто шкідливі. Наприклад, незручна звичка забувати вдома дзигарок, виходчи в місто, а потім раз у раз позирати на порожнє ліве зап'ястя і лаєте себе, не знаючи котра година. Погана звичка – не витирати воду після своєї купелі, чекати, поки теплі калюжі випаровуються самі, а потім рахувати плями цвілі на стелі в ванної кімнати, а ще звичка довго спати і розпочинати справи тоді, коли всі інші вже готуються їх закінчувати». Шкідлива звичка – це патологічна схильність до виснажливих почуттів, як залежність від сильних наркотиків і, відповідно, ломка, невміння підтримувати легкі зв'язки без жодних зобов'язань. Щоб врятуватися від такої побутової патетики, Бранко починає шукати леза для бритви. Треба замінити старе, затуплене – у ванній кімнаті лез немає, і він йде до спальні. Або пошукати там, у шухляді, комоду з різними гігієнічними мотлахами. Перелопативши купу дрібних невідомого призначення та відвертого непотребу, лез він не знаходить. Висуває інші шухляди кількома рухами перевертає їхній вміст, засуває грюкаючи. Це вже аномалія. Зазвичай він добре знає, що іде лежить серед цього незрівняного безладу. А тепер шукає, шукає і нема. Починає злоститися на цілковито непричетні до цього силу природи, різко висуває ще одну шухлядку, найнижчу. А там лежить пачка голільних лез і дивиться на нього. Бренко вщухає, як літня гроза. Кладе лікті на стільницю, повільно вигортає лезо з паперового конвертика, розглядає, ставить лезо на ребро і повільно, притискаючи пучку, веде нею по гострому краю. Відчуття дуже неприємні. Бранко наморщує носа, але не припиняє різати власне живе м'ясо, знищити себе всього і зразу. Мабуть, не вистачить духу, а отак по частинах виводити зладу навіть інтригуючи. Він уважно заглядає у розцяту пучку. Кров червона, як у всіх. Плодь усередині... Дивовижно біла і вигадливо помережена капілярами. Кровотеча сильніша, і Бранко вкладає пальця до рота, притискає рану язиком. Молить, а кров чогось гіркувата. Він рясно заливає розтерзаного пальця перекисом водню. Уважно дивиться, як на рані, Тихо, подріскуючи, кипить біла пінка, іде.